Eh ja heter alltså Inger Lisabet Hansen, fortunnsvis poet. Eh ja, jag ska läsa ett föredrag för er där, och har lagt in en liten poetisk dokumentardel. Men jag fick lyst till att börja med att läsa ett litet dikt som i sin tid, någon år sedan, sto i serie A uh, på Bjelke og Bjørn Sværen H-press et lite ufullkomment dikt. Når stein blir hule, når stein omsider blir hule like nær dig, som mig like tilgjengelig for begge er steinene blitt hule endelig tilpasset oss tilpasset en generelle opphevelsen av tyngdekraften, den generelle opphevelsen av hendenes gjerninger av katedralen som årsak og den knuste skallen som virkning eller motsatt. Uansett, du kan kaste en mur, du kan kaste et hus, du kan kaste vad fan du vil. Hvorfor lukket ingen øynene på Tje? Tje i pyjamas med lukkede øyne. Da Don Quixote ble avnaret, døde han. Virkeligheten var stygg, slem og dum. Skjønnheten fantes bare i fiksjonen om virkeligheten. Don Quixote døde i skammen over å ha innbildt sig skjønnhet og skjønne omgangsformer som ett socialt ideal. Han hadde tatt feil. Han ble ett rett foran øynene på oss. Men dette er en gammel historie om speil. Hører dere meg? Ja. Jeg tror det er mulig å fortelle en ny historie om speil. Boka Dan Kikotte blir kalt for den første romanen, og romanen speiler vår kulturs grunnleggende tema, at forholdet mellom fiksjon og virkelighet er manipulerbart. Det er en kampzone, et offentlig rum for isenesettelser utkledd som debatt, politik, eller som kunst og litteratur. Georg Johannesen sa en gang at Aftenposten er en roman som kommer ut to ganger daglig. Wikileaks skapte kanske fjorårets største bestseller. Kan man si at eh, Wikileaks volume eller boka, er våre dagers regel oppfølger av romanen Don Quixote? Vem er i så fall helten eller antihelten Don Quixote? Wikileakerne? De avslørte diplomatene, byråkratene og politikerne? Eller oss, leserne, leserne. betraktarna. Vem blir avnaret, og hvem blir ikke? Vem är the weakest link? Hvem spiller? «Hvem blir spilt med? Hvorfor slipper spillet unna det og bli satt navn på?» Slava Jyshek avslutter essayet «Dannelse i vikkeliks tidsalder slik». «Vi står overfor den skamløse kynismen til en verdensorden, der representantene bare innbiler seg at de tror på sine forestillinger om demokrati, menneskerettigheter og så videre». Gjennom handlinger som vi ikke liker avsløringene er skammen. Vår egen skam over å tolerere at en slik makt styrer oss, gjort mer skamfull genom offentliggjøringen av den. Stygg, slem og dom. Sjelden har den norske virkeligheten sett så stygg, slemm og dom ut som rundt årsskiftet 2010-11. Betyr det at konsensus om hvor grensen går mellom fiksjon og virkelighet flytter på sig. At noe er blitt synlig som vekker ubehag? At det har oppstått en viss intoleranse overfor egen skamfullhet? Den gamle norske revysen hadde en god tradisjon for å latteliggjøre diplomater, politikere og rikfolk. Men følte publikum den gang skam over å la seg styre av de som ble latteliggjort? Når kom skammen? Når ble skammen norsk? Når ble det typisk norsk å tolere skammen over hvordan det hele ser ut når vi blir bedt om å tro på det vi får se? Det som blir isenesatt for oss. Er den toleransen som gir minst avkastningsbegrensninger? En toleranse overfor vår egen skamfullhet over å la oss styre av folk som innbiller seg at de tror på forestillinger om demokrati, menneskerettigheter, etc. Det er en stiltigende konsensus om å la slikt være en innbildning så lenge pengene flyter. Så lenge vår omdømmekapital ikke utsettes for raid. Så kan vi sitte der og se på en statsbyråkratminister, som innbiller sig på TV at han, hun, den, tror på de gode norske forestillingene om rettferdighet, humanisme, likhet for loven og at Stein Erik Hagen er god for landet vårt, Norge. Byråkraten, dagens orakel på skjermen, sier han, hun, den, snakker fra en beslutningsmaskin. Og det er noe objektivt og tillitvekkende over talen fra en maskin. Vi kan innbilde oss at vi tror på forestillingen. Men så skjer det som i keiserens nye klær og pergynt. Han er jo naken. Han lyver. Han skjønner jo at han blir sett, at vi ser ham. Han, hun, den makta blir sett av interaktive blick Av blick som ser tilbake. Vi tar en slutt på. så blir et nytt frigjøringsikon skapt rett for å på oss. Tarirplassen i Kairo, Egypt. Mubaraks sikkerhetspoliti og betalte bøller bidro ufrivillig til å skape dette nye internasjonale frigjøringsikonet og lade tre i kraft. Tarirplassen. De, sikkerhetspolitiet, gjorde det de ble bedt om å gjøre og det de har pleid å gjøre. De oppførte seg som sikkerhetspoliti i et diktatur. De skjøt, kidnappet og torturerte. Men på Tarirplassen ble de sett. Med alle nye medier rettet mot seg som et fasettøyd speil ble bildet dem ujenkjennelig for dem selv. De mistet verdigheten, respekten og fiksjonen. Sjefene for sikkerhetspolitiet tog feil. De feilberegnet publikum. De fremstod som uten en kommunikasjonsstrategi, som nå er utdatert, ut tiden. Var det som skjedde at egypterne, og særlig de unge høyt utdannet til egypterne, sluttet å tolerere sin egen skamfullhet over å la seg styre noe så stykt. Jeg tror ikke begreper uten videre kan fange det som skjedde for egypterne i Egypt. Begrepene hans må være typisk europeiske. Kanskje de fanger en norsk europeisk skamfullhet over å tolerere at man må alliere seg med diktaturer i det innbilte demokratiets navn. Og her kan jeg ikke la være å tenke på CIA, Central Intelligence Agency, og deres ufrivillige bidrag til å skape det forrige store frigjøringsikonet Che Guevara. Da CIA og i Bolivia skulle presentere Che som død og beseiret etter å ha drept ham, var han nøye i senesatt. Han låg klargjort på likhuset for å bli presentert for verdenspressen, ren og velstelt som ett vanlig lik i kledd stripete sykehus -pysamas. Så skjedde det noe. Løytenanten som kom for å inspisere tok regien, og dermed ble Tje presentert for verdenspressen som det ikonet vi kjenner, med bustete hår, bre og grillja-uniform. Og dessuten med dette blikket som skuer ut i verden. For da verdenspressen kom, løftet i hode på ham som på et jakttrofé, og han stirret rett in i kameraet. De hadde ikke lukket øynene på Tje. Var det for å vise mangel på respekt for den døde? De glemte blikket hans. At blikket kan være en boomerang. De feilvurderte. De tog feil. Det så dumt at det er usannsynlig. Tenk Tje i pyjamas med lukkede øynene. De kunne presentert Tje for verdenspressen i kledd sykehuspyjamas og med øynene lukket. Hvorfor? lukket ingen øynene på tje. Ja, hvorfor lukket ingen av dem øynene på tje? De hadde lukket øynene på ham da de surret ham fast til den høyre meien på militære helikopteret. Da de hadde hendrettet ham i den lille skolestuen i landsbyen Laigera kl 13.10, noterte CIA-agent Felix R. som befant seg i skure ved siden av, lukket noen øynene på ham. Kaptein US Army senere general Gary P. har fortalt at da de surret båren med tje fast til den høyre meien på helikopteret var øynene lukket på tje. Men ingen hade bunnet opp tjeven hans, så kaptein Gary P. tok tørkelet fra sin egen hals og bandt opp tjeven på tje. Dette gjorde han, har han sagt, for at det skulle bli enklere å kjenne igjen tje. O jjøre den hereet et ttje hjen ktjenelig som tje, var officerrenes strategi. derfor had ingen av dem skutt ttje i ikkte. Schlik levver en fratet til en større landsbyen var i grande for å identificeres. se enæst ut som sag selv, men da de surret han til helikoptermeien var øynene lukket på ham. Slik ble han fraktet med lukkede øyne, surret fast der ute, der nede under kokpitten, ikke lagt i pose, ikke pakket i klede eller sekk, uinpakket, utildekket, med føttene vent mot flyretningen, med hode vent mot vinden. Med tre par sokker på, med tre kuler i lungene, fire i mageregionen og en siste en endelig kule i hjertet. Men med ansiktet helt, uten et skudd i ansikte med kjeven på plass, med øynene lukket, utildekket mot vinden ble skje, fraktet i vajegrande for å identifiseres. Alena i vinnen der ute som døde i 20 minutter, på den forkorte båren, med føttene stikkende utenfor, beskyttet av tre par sokker slik var overfarten. 20 minutter, alene som dø der ute. På rygg, under helikopterkroppen, med ansiktet vendt mot vinden på vei mot myndighetene, på vei mot hele verden for å presenteres som dø. Gjenkjennelig, identifiserbar, lignende på seg selv, seende ut som bildene av seg selv, men med øynene lukket på seg, slik de døde hjerne presenteres. Så har det skjedd under overfarten at øynene til Tje ble åpnet igen. slik han ble fraktet med ansikt eksponert der oppe i luften, så kort tid etter sin død måtte det skje. Vinden åpnet øynene på Tje. Luftstrømmene sjøv naturligvis øyelokkene hans opp igjen, Skje landet i Valle Grande med øynene åpnet av vinden. Med øynene åpnet av vinden ble han avlevert på vaskeriet på sykehuset Nuestro Senior de Malta. Og slik var det hun så ham, sykesøsteren Susanna Å, som ble innkalt for å gjøre ham presentabel. «På en forkort båre over to sementvaske kommer, med føttene stikkende utenfor med tre par sokker på, med kjeven bunnet opp av tørkelig til kaptein Gary P., med munnvikende vent opp av vinden og med øynene åpnet. Han fulgte mig med blicke, skulle sykesøster Susanna også fortelle på. Og hun dro av ham de seks sokkene og vasket føttene hans. Hun løsnet tørklet i kaptein, senere general Gary P. rundt Tjehs kjeve og skalle og stusset kinskjegget på ham. «Og øynene til Tjeh var så fortalt du hun på. «Han fulgte mig med blikket», fortalt hun samme kveld til naboer i familie. Og alle som kom og spurte i landsbyen «Var jeg grannet borte». Langt inne i Åsen i Bolivia den 9. oktober, mindre enn 12 timer etter at han ble henrettet med et M2-automatgevær 20 minutter med helikopter lenge bort. Slik at blant de tusen som kom for å se på Tje, da han ble vist fram av de militære på båren av vaskegommen i vaskeriet neste dag den 10. oktober, var det mange som etterpå kunne fortelle at Tje fulgte det med blikket når de stimlet rundt han uten sperrer, uten adgangsbegrensninger for å se på ham. Øynene hans er så levende, så store, var det mange som sa. Men før det, kvelden før, hadde Susanna og sykesøsteren ved hospital, det senior de Malta, kledd det så kjente antrekk av skjeet. Kastet de skittene og blodige plaggene på gulvet i en krok, vasket hele ham og kledd på ham pyjamas. Hun hadde gredd håret hans bakover, glattet det ut så han lå der, glattgredd i pyjamas, men fremdeles med øynene åpnet, øynene åpnet av vinden. Sykesøster Susanna var ingen gammel kvinne, men rutinene har hun nok vel et følge. Samvittighetsfullt har hun stelt den døde slik til døde så da løytenant Andrés S. kom for å inspisere jobben hun hadde gjort men den døde, kan hun kanskje ha sagt at øynene hans burde vi ikke få lukket øynene hans? Men forsiktig, engstlig for å blande seg i det som kunne være en militær beslutning, men det slet slett ikke sikkert at hun spurte at spørsmålet kom opp over hodet. Dette har Susanna også ikke fortalt noe om. Deremot har hun fortalt at Tje var ren og pen da løytenanten kom for å se på ham. Tje hadde nystrøket pyjamas på, og løytenanten likte det ikke. Hun har fortalt at løytenanten ikke likte inntrykket Tje ga i pyjamas. Løytenanten mente det ville feil, være feil å presentere den døde Tje for verden i pyjamas. Feil strategi, har hun fortalt at løytenanten sa «Denne guerreroen», sa han, «dette beviset på guerrillens nederlag, dette beviset på den bolivianske herrens endelige seier, kan ikke presenteres for verden i pyjamas», sa løytenant Andrés S., han ser jo helt borgerlig ut, skal løtenanten ha uttrykt. Tje ser ut som en sønn av borgerskapet, så respektabel, hvor er triumfen i å beseire en sånn. Han må se ut som det han var. Tje var en guerrero. Han skal se ut som beviset for vår seger, skal løtenanten ha forklart sykesøster Susanna også. Og han ba henne plukke opp det skittende guerrilla han trekket fra gulvet, og klede på ham igjen. Han ba henne buste til håret på Tje og få lokkene fram igjen. Han fant til og med fram en beret. O la dem ved hodet hans, siden Tje var blitt avlevert bare hodet. Men det lukket ikke øynene på ham. Ingen av dem lukket øynene på Tje. Slik ble han vist fram som død for verden, utkledd som seg selv, utkledd som Guerriero, gjenkjennelig i antrekket med tjeven på plass, munnvikende vent opp, håret i uorden, og med øynene åpnet av vinden. Den 10. oktober, under seiersoppvisningen, under feiringen av triumfen, løftet en av offiserene for å understreke triumfen på hodet til tje. Så kamerane skulle få se at her er den døde tje. Og kamerane så tje, med hodet løftet. Hodet løftet akkurat nok til at blikket hans kunne se rett in i kamera. Og blikket til tje så rett inn i kamera. Takk.